Позавчора, коли Таня була на своїй попередній зміні, але їм завжди було про що потеревенити. Віра замовляла лате і сирник, діставала із сумки книжку, смачно розгортала хрумкі сторінки і занурювалася в інший світ, не помічаючи навколо нічого. Їй думалося легко, попри сигаретний дим, що починав клубочити в сусідньому залі, попри гучну музику і дзеленкотіння китайської забавки зі стріблястим звуком на дверях. А далі була робота, і між нею теж багато думок і чаю, і кави з цинамоном. Але коли піклуєшся про клієнтів, не можна відволікатися на цікаві думки. І це добре, бо в робочий час цих думок була навала, і віра просто не встигала би їх всіх додумати до кінця. Увечері, дорогою додому, вони з чоловіком розмовляли про день і слухали блюз, і сміялися, і їм було добре. А приїхавши, готували разом глінтвейн, виходили на вечірню терасу, куталися в плед і розгойдувалися на гойдалці для двох. Їй м'якнули коліна від почуттів. Вони розглядали зірки і мовчали. Тоді цікаві думки теж приходили – але вона не могла в такі моменти їх записувати і озвучувати теж не могла. Віра боялася порушити священну тишу, перебити цвіркуна, недослухати музику сфер, зробити щось таке, що сполохало б зачаровану мить. Віра принишкло схилялася під боріддям на сильне чоловікове плече і морщила чоло, щоби відлякати розумні думки і сповна зануритися у проголоду вечорової казки. День затихав. Інколи Віра казала собі, що могла б написати найцікавішу книжку з філософії, але так ніколи цього й не зробить, бо миті, коли думки приходять до неї, виявляються ще й незвичайно красивими митями, які хочеться відчувати – проживати, якими насолоджуватися, під які танцювати, заплющивши очі. І так із заплющеними очима сидіти, а не занотовувати якісь там філософські вислови в записнику. А ще такі миті. Найкраще запивати чимось гаряченьким, наприклад, поцілунком. Пікнік у передвесняний день Ого! «Який ти молодець? Мені дуже пощастило з чоловіком. Я тобі вже казала?» Я відриваю очі від книжки і шукаю поглядом джерело такої життєстверної фрази. На сусідній лавці у скверику, коло головної площі міста, сидить молода пара, а коло них у возику симпатичний малюк, скрутив ручки в дві дульки і пробує на смак кожен пальчик по черзі. Чоловік усміхається, хитає головою і хитро дивиться на жінку. «Казала, ага, а я тобі казав, що ти і цей теж так нічого». Вона ляскає його по плечі, він корчить із себе мученика, і вони голосно регочуть. Так щиро, що малюк на мить забуває про мізинчик лівої руки, якого саме смачно облизував, і сміється собі. Батьки водночас забувають про все на світі і схиляються над візочком. За кілька днів почне пробуджуватися справжня весна. Тож зараз місто згортається клубочком на площі, щоби трохи нагріти місце, куди та весна могла би прибути. Це майже як розведення вогню камінь взимку перед тим, як мають прибути дорогі гості. Голуби літають красивими колами, юні пари цілуються, підлітки що дві хвилини вибухають сміхом, а літні пари ідуть, міцно тримаючись за руки. Я знову мимохідь дивлюся на щасливу сім'ю на сусідній лавочці. Мені звідкись знайоме обличчя цього чоловіка. Приглядаюся пильніше і ледве стримуюся, щоби не ляснути себе по чолі. Та що той самий привітний офіціант із мого улюбленого кафе, що стоїть якраз за рогом сусіднього будинку. У руках жінки термокухлик, а в пластиковій коробці, що вмостилася в неї на колінах, бурітос – одна з найсмачніших страв, які подають у тому кафе. Здається, мама із сином прийшли провідати татка на роботі під час щоденної прогулянки – а він вирішив улаштувати їм пікнік на свіжому повітрі. А ще думається, що навіть за це він заслуговує такої прекрасної фрази з уст закоханої в нього жінки. Вона дивиться на нього так, неначе їй випала нагода потрапити на аудієнцію до короля. Його ж усміхнені очі сповнені якимсь особливим теплом. Дме холодний вітер, і чоловік поправляє її капюшон, а потім краще вкутує малюка пледом. Той спокійно спить. Вони помічають мій погляд, усміхаються. Я усміхаюся йому відповідь і схиляюся над книжкою. Там пишуть про простих людей, які, незважаючи ні на що, облаштовують собі красиве і щасливе життя. Відпустку, коли не вистачає грошей на подорожі, проводять у пошуках скарбів у рідному місті. Сімейну вечерю влаштовують на освітленій свічечками веранді. Коли хтось із рідних захворів і не має сил вибратися з усіма на пікнік, узагалі там стільки дрібних рецептів простого і тим справжнішого щастя, що їх можна вибирати по наместині і писати підручник із радості. І домагатися, щоби по ньому неодмінно викладали в усіх школах і обов'язково затяті оптимісти. Тоді таких нерозсудливо щасливих і закоханих пар, як та, що сидить на сусідній лавочці, було б значно більше. Я знову крадькома дивлюся на них. На їхні обличчя лягла тінь серйозної зосередженості, вони намагаються щось вирішити. На чолі офіціанта, якого я звикла бачити усміхненим і спокійним, дві тонкі вертикальні риски, якраз поміж брів. Він дивиться кудись удалечінь. Його погляд мав би втупитися в он той будинок, але, здається, чоловік прозирає крізь нього і бачить щось важливе. Молода жінка схиляє голову коханому на плече. Він усміхається, Притискає її міцніше до себе однією рукою і каже стиха. Ми впораємося. Я ще не знаю як, але впораємося точно. От побачиш. Вона піднімає очі на нього, повні, якщо не закоханого захоплення, то абсолютної довіри. І шепоче так тихо, що мені доводиться читати з її губ. Я знаю. Вони усміхаються одне одному, цілуються і прощаються. Чоловік ще раз заглядає на спляче диво у візочку і поспішає за рих сусіднього будинку. Жінка дивиться через плече, дійшовши дорогу. Чоловік обертається теж. Вони посилають одне одному повітряні поцілунки і йдуть у різні боки. Я саме дочитую оповідання – коли коло мене на лавочку присідає хтось. Мені не треба піднімати очі, щоби побачити, хто це, тому я заплющую їх і усміхаюся кутиками гум. Саме туди приземляються три гарячих поцілунки. Мій чоловік бере мою замерзлу руку і поспішає розтерти її у своїх, завжди таких теплих. Ми йдемо в моє улюблене кафе за рогом і замовляємо бурітос і каву. Привітний офіціант, як завжди, всміхається нам, і я прошу чоловіка покласти більше чайових, ніж зазвичай, малечі на банани. Ми загортаємо залишки печеного тіста у серветку і повертаємося на площу годувати голубів. Я дивлюся на чоловіка, який стоїть поруч, і розумію, що мені теж неймовірно пощастило». І коли інші десь далеко годують дельфінів, вигіваючись на сонячних курортах, мені достатньо годувати голубів, перебираючи пальцями мені у черевиках, щоб було не так холодно, достатньо невибагливої страви в улюбленому кафе, книжки про просте життя, достатньо всього, того, що є, лише б цей чоловік завжди був поруч. І лише б він завжди дивився на мене Такими добрими очима І затуляв плечима від вітру А я тобі казала, як мені з тобою пощастило Запитую коханого Угу, і мені Лаконічно, як завжди, відповідає він Мені хочеться запитати З ким йому теж пощастило Зі мною чи таки із собою Але не хочу напрошуватися на компліменти Не зараз «У нас закінчилися крихти, він бере мою руку і ховає у свою кишеню, прикривши зверху своєю рукою, як ковдрою, і ми йдемо додому, де нас на маленькій кухні чекає старий чайник. Я заварю нам гарячого чаю і тоді вже запитаю, з ким то моєму чоловікові пощастило». Раптом таке перепаде якийсь неодмінно короткий, але не менш важливий для мене комплімент. І мені його теж буде достатньо. Різдвяні листи Усе навколо пахло різдвом. Свіжосолодкий аромат молодої глиці – Мандарини в скляній вазі, імбирне печиво, гаряче какао з карамеллю у горнятку, печені яблука з солодким сиром і цинамоном. Навіть свічки, запалені в кімнаті, пахли різдвом. Принаймні так підказувала наклейка на коробці, в якій вони продавалися. Але Марта завжди думала, що всі ці чудові запахи більше пасують, до західного стилю святкування народження Спасителя. Свято, яке залишилося в її пам'яті, пахло тертим маком, медом і узваром. Це було перше різдво, яке вона святкувала далеко від дому, у чужій для неї Америці. Наодинці зі свічками, смачною вечерею і китською яку залишила під її опіку сусідка Кореянка, ось так узяла і залишила, а сама подалася святкувати величне зимове свято зі своєю галасливою родиною. Це різдво для Марти було невиправдано неправильним, від самого початку все було не так. Перш за все, цей семестр у коледжі виявився особливо складним – а дівчина ніяк не могла зосередитися на науці Смуток за домом і рідними викликав у неї депресію Марта завжди була відкритою і швидко знаходила собі друзів Вона вміла сміятися по-справжньому і дарувати світло Але тут у неї наче вимкнули джерело енергії Позбавивши місця, де вона черпала сили і відчувала підтримку де знаходила напрямок і любов за будь-яких обставин. Може, для Марти й було найлегше йти вперед і досягати поставлених цілей у порівнянні з іншими, більш домашніми членами її родини. Але вона точно знала, що без них вона – ніщо. Тато завжди казав, що як квітка не може цвісти без стеблинки і корінця, або як прекрасний купол на церкві не вісочитиме без фундаменту і стін, так і людина не може розвиватися і досягати вершин без тих, хто даруватиме їй опору. Але зараз усі її рідні були дуже далеко. Сестра з чоловіком і дітьми тільки-но переїхали до Лондона, і батько з молодшим братом вирішили провідати їх – і влаштувати в засніженій казці Англії справжнісіньке сімейне свято. Звісно, Марта теж мала бути там. Але коли, підгопивши жахливий гриб, вирішила модерувати свої квитки на сайті авіакомпанії, то натиснула на неправильну клавішу і скасувала свій політ. А для того, щоб замовити нові квитки перед самим Різдвом, потрібно було бути мільйонеркою. Так, вона телефонувала в авіакомпанію і писала їм листи, але працівник із напівкомп'ютерним голосом уперто переконував дівчину, що це не помилка на сайті, а мабуть вона сама не дочитала якихось там правил маленьким шрифтом. Із кредитного рахунку Марти зняли гроші. Квитки були найдешевшими, за таки не передбачають повернення коштів, і вона тепер не могла провести цього єдиного свята в році зі своїми найдорожчими. Це нестерпно. Марта із дзенькотом поставила горня на стіл і підійшла до ялинки. Гірлянда миготіла так часто, що дівчині почало свербіти в очах. Вимикати її чомусь не пасувало – тому Марта відвернулася, а потім, щось надумавши, пішла в спальню і вмостилася під ковдрою. Кішка майже зразу причемчикувала до дівчини і уляглася коло плечей. Марті зовсім не хотілося спати. Перед очима їй поставали люди, яких вона любила, і ті, котрі хоч і з'являлися лише в кількох епізодах її життя, запам'яталися надовго. «Перший вчитель», так-так, у всіх була перша вчителька, а в неї був перший учитель. Незрівнянний перший учитель. Інколи Марті здавалося, що саме він відзначав багато напрямків для її подальшого життя тим, чим захоплювався сам, і тим, що розглядів у ній маленькій, рудокосій дівчинці, сусідка, баба Галя, в якої росли найкращі у світі папірівки. Вона ще робила найсмачніший чорничний пиріг і сміялася дзвінко, просто, відкрито. Світла людина. Марті взагалі щастило на світлих людей, мудрих, терплячих, готових пробачати, люблячись і глибоких. Таких, які точно святкують Різдво більше двох разів на рік. Вони святкують його щодня, своїм життям, своїми усмішками і сльозами. Вони світять, гріють і ніколи не очікують за те, ні оплати, ні бодай спасибі. Вони віддають заради того, щоби віддавати. Просто інакше не вміють. Марті дощему захотілося обійняти кожного з них, подякувати, розповісти, як важливо для неї все те, що вони роблять, подарувати їм щось гарне, як шкода, що всі вони були так далеко від неї. І тут Марті, на думку, спала ідея. Вона напише їм листи, усім-усім. Накупить книжок, солодощів, вив'яже камізельки для горняток, зробить листівки, просто зараз. А потім відійшле поштою, як нагадування про Різдво, яке вони святкують щодня. Скоро мало світати». На столі коло ялинки з'явилася чимала кубка листів, а дівчина все продовжувала заклеювати конверти. Дорога моя бабусю Галю, писала Марта. Я знаю, що ви отримаєте мого різдвяного листа, що найшвидше на водохреще. Але хіба то важливо дати числа, традиції, звички, звичні аромати свята? Ні-ні, то лише приємний додаток. Найважливіше у самій суті Різдва, у близькості, що не вимірюється кілометрами, у колядках, які можна співати серцем, у любові, яка змінила світ і продовжує змінювати його щодня. Ваші яблука, чорничний пиріг із волошковим чаєм, ваш сміх, ось що має значення, тому я вітаю вас, бабусю Галю, із Різдвом. Христос народився». Славімо його! Різдвяний подарунок для листоноші. На дворі було холодно і сніжно. Морозець пощипував і рум'яни в щоки пані Ганни, літньої сільської листоноші. Утім, до її носа й пальців він не був таким поблажливим. Ніс жінці розчервонівся, а пальці, у котрих вона несла повні торби листів, пакунків і газет, несамовито пекли. Утомлена, вона ледь переставляла ноги, залишаючи за собою глибокі сліди в снігові. Він хрумтів, тріскотів і ставав дедалі глибшим. «Брррр!» – який мороз, ледь ворушачи губами, проказала пані Ганна. А мені ще стільки хат сьогодні обійти, і чому ті деркачі живуть так далеко? Ох, жінка скрушно зітхнула і почала пала далі. А навколо все було невимовно красивим. При західній промінці золотилий сам сніг і засніжені будиночки, а на горах за селом лежав легенький туман, заплутавшись за гілочки дерев усе мерех тіло білизною. блищики вистрибували по кучу гурах, червонясті кетя і калини визирали з-під пухнастих шапок. Але втомлена пані Ганна нічого такого не помічала. Вона бачила перед собою лише непролазні снігові барикади. Жінка знала й те, що за декілька хвилин сонце сяде за обрій. Село вкриється блакитною пеленою, тоді заляжуть сутінки, а додому вона добереться Уже глупої ночі І що ж за невдячну професію я собі вибрала Літом, ще як літом А зимою і находишся, і намерзнешся Та так, що додому вже дійти не сила Худобина неготована, їсти не наварено Ох, а тим часом із-за повороту Вигулькнула хатина диркачів і пані Ганна вже веселіше пішла по витоптаній стежині. На зустрічі їй вибігло мале хлопча у картатому береті з розпашилим обличчям. «Цю-цю Ганю, цю, -цю Ганю, а що ви нам несете?» «Пані Ганю, а заходьте ну в хату!» За хлопцем вийшла його мама, привітно усміхаючись. «Не мерзніть, погрійтесь у нас трохи!» Поштарка хотіла спершу відмовитися, але гостинна господиня вже відкрила настіж двері і гукала до доньки, а зроби на нам маленьку чаю. «Ходіть, пану, пані Ганю, у нас ще й рогалики з горіхами є, Оленчина перша випічка. Спробуйте, хай дитина потішиться. Лишень же похваліть, щоби не боялася знову пекти», – сміялася жінка. Листоноша струсила сніг зі своїх теплих пурок і зайшла до хати. А коло неї вже вся сім'я стоїть, виглядає, від кого-то вона їм листа принесла. А листів було аж чотири, та ще й посилка. Ох, скільки ж радості було і у дітлахів, і у дорослих. Господиня діловито дала чоловікові зачитати вголос привітальній листівки від родини, а сама заметушилася на кухні кинула до приготованого чаю скипку лимона, розклала на тарелі рогалики і узялася знову вмовляти гостю скуштувати дочиних смаколиків. Рогалики справді були смачними, і пані Ганна добряче відігрілася в затишній деркачевій господі. Уже й ті снігові кучугури по дорозі назад не видавалися їй такими страшними. Під бадьори на теплим прийомом поштарка поспішила до старої баби Ориськи, що мешкала неподалік Деркачів. Їй вона несла газету. Пані Ганна довго стукала в двері, аж поки стара їй відкрила. Було добре чути, як із кімнати гучно говорить телевізор. Баба Ориська невдоволено криктала – Жалілася на політиків, на телевізор, на рекламу І навіть не помітивши, як замерзла і утомилася поштарка Почала на неї виливати свої жалі Все не так, все не так, всі не такі і так неможливо далі жити. І що ти там мені принесла? Газету, і нащо я за неї гроші плачу? І так нічого путнього не пишуть, аби ж то хтось листа написав, поштівку яку. Родину маю, а всі відсуралися, ніхто не напише, бодай слова. Ганна стояла на порозі і тупотіла ногами, щоб не замерзли. Та чого ви так кажете? Газета наша багато цікавого пише. Та й ще лише за півтора тижні. Лист ще вам може прийти. Минулого ж року приходив. Але баба Ореська продовжувала невдячно бувоніти, а тоді, не попрощавшись, закрила перед пані Ганною двері. Жінці стало сумно і незатишно, але в пальцях була ще ціла торба листів і газет. Тож треба було поспішати Так вона переходила від хати до хати Де грілася, де мерзла ще більше, ніж на дворі Від холодного прийому і набурмосених поглядів невдячних господарів Але чим далі вона йшла, тим краще усвідомлювала Вдячним, радісним людям було більше листів і пакунків У них удома було гарно і добре і смачно пахло, а невдоволені насуплені чоловіки та жінки і самі виглядали якимись сірими, і будинки в них були якісь неошатні, не святочні, а похмурі й непривітні, і пошти їм майже не було. Гм, цікаво, а яка ж я?» – міркувала про себе листоноша. «Мабуть, усе ж невдячна. Іду, нарікаю на роботу» хату не прибрала святково, бо все ніколи, та й листів мені ніхто не пише. Від тієї думки жінці стало якось особливо сумно. Дійшла нарешті до свого будиночка. На швидкуручна погодувала худобину, зайшла на кухню, зачинила зсередини двері і знеселена опустилася на стілець. Поштарська торба перехилилася на бік, і з неї вилетів ще один лист. Ой, Лишенько, як це я його прогавила? Ні-ні, нікуди я вже не піду, злякано мовила пані Ганна, все ж піднявши конверт. А на листі були написані її ім'я та її адреса. Як вона раніше цього не помітила? Тож треба, завалявся на самому дні. Дорога тітонько, писав їй тринадцятирічний племінник із Закарпаття. Христос народився, Знаю, що лист дійде до вас завчасно, і тоді ще ніхто не буде так вітатися. Але хіба то має значення? Христос народився понад дві тисячі років тому, і від того часу навіть літочислення змінилося. А пишу я так скоро тому, що ми з мамою дуже хочемо, щоб ви приїхали до нас на Різдво. Кидайте ту роботу та господарку хоч на три дні. Нічого їм не станеться, сусіди приглянуть, а ми дуже за вами скучили, чекаємо. Пейзаж за вікном потяга був невимовно красивим. При західній промінці позолотили і сам сніг, і засніжені будиночки, а на горах за селом лежав легенький туман, заплутавшись у гілочках дерев. Усе мерехтіло білизною. Блищики вистрибували по кучу гурах, червонясті кетяги калини визирали з-під пухнастих шапок. Тепер пані Ганна, уже не листоноша, а довгоочікувана гостя, все-таки помічала і тішилася. Різдво вона проведе зі своїми найріднішими. Рістретове божевілля навіть закутавшись у теплий плед, вона все одно гостро потребувала обіймів. Він сидів поруч на відстані дотику, але його руки пестили іншу – клавіатуру комп'ютера. А погляд був прикутий до монітора. Він був одружений, і вона, звісно, була лише його коханкою. І що з того, що в її паспорті стояв штамп із його прізвищем і датою їхнього весілля? Зараз вона відчувала, що єдиний справжній шлюб у нього – з його роботою. Їй часто здавалося, що він хворий своєю роботою, у нього нерідко боліла голова і свербіли пальці, і щоб якось позбутися цих жахливих симптомів, він уставав навіть серед ночі, робив собі міцне рістретто і сідав за комп'ютер, розігнати мурашок у пальцях. Вона теж уставала і сунула на кухню, варила какао з молоком, огортала плечі пледом, умощувалася під торшером у кріслі за його спиною і читала книжку. Вона не могла заснути, коли він не спав. Він прокидався рано і майже завжди поспішав. І все ж вона прокидалася з ним, бо навіть короткий, зальотний, його губи завжди зісковзували з її вусту поспіху і летіли далі. Поцілунок важив для неї цілу вічність. А ще вона дуже любила дивитися, як він мружить очі. А потім він йшов, а вона вмикала його улюблене радіо, клала під голову його подушку і укривалася його частиною ковдри. Вона знала, що зараз він слухає ту саму музику, і це її якось зігрівало. Усі чоловіки з глибокими очима видавалися їй посланцями із позатутешньої реальності, а в нього були глибокі розумні очі. Там була якась гірка суміш мудрості, досвіду і життєвого смутку. Було трохи шаленства і п'янка крапля кохання до неї. Принаймні, їй так видавалося. Вона думала, що колись ті очі споглядали довгі дороги різних людей, Прекрасне і гидке, дивовижне і небачене нею, і коли ті очі так зосереджено торкалися поглядом її обличчя, їй ставало ніякого. Він був старшим, і в тому віці, у тих роках, у які він прожив ще до того, як вона народилася, була для неї якась особлива таємничість. Вона любила дивитися в його глибокі, так нетутешні, засмучені, червоні від недоспаних ночей очі. Колись саме в них вона закохалася, втім тоді вона ще не знала, що вони стануть її в'язницею, її шалом, її болем та її щастям. Вона йшла в своє маленьке кафе і розкладала маленькі хризантеми з терпким запахом у дрібні вазочки на столиках. Дивилася, чи всюди чисті скатертини, перевіряла пошту, спілкувалася з працівниками і постачальниками проглядала книгу відгуків і вигадувала щось, що могло б зробити її заклад ще затишнішим. Підписувала листівки з побажаннями гарного дня і розкладала на столиках. А коли приходив обід, вона сама йшла за стійку, робила собі капучину з густою пінкою, шоколадними розливами і горіховою посипкою, а тоді сідала і дивилася у вікно. Вона думала про чоловіка, якого так палко любила. Думала про те, чим зможе потішити його сьогодні ввечері. Вона давно знала, що надихати, тішити, підбадьорювати – це те, для чого вона жила. Те, що найкраще вміла і те, що хотіла робити. У дитинстві вона мріяла бути лікаркою, акторкою, потім учителькою або інженеркою. Але вона боялася вигляду крові і не любила читати багато складних книжок не вміла вдавати і не знала математики. І тоді їй спало на думку навчитися робити багато різних дрібниць, які б надихали інших – варити смачну каву, малювати листівки, оздоблювати приміщення і вітати гостей. Кожен з етапів навчання приносив їй невимовну радість і нову мрію. І лише кілька років тому Ніжній Чарівниці, як називали її друзі, Вдалося відкрити цей маленький, усього на сім столиків, заклад і всі свої дрібні таланти звести докупи під одним дахом. До речі, ще одним її талантом було знаходити талановитих людей, тож із математикою і іншими штуками, до яких у чарівниці не було хисту, тепер допомагали інші. І вона їх дуже цінувала. І ніколи не втрачала нагоди їм те показати. Може, якраз тому її працівники були найкращими у світі. А потім, якогось дощового ранку, сюди зайшов він. Сів за столик біля стіни і замовив міцну каву та бутерброд. Офіціантки не було. Вона відпросилася на день народження своєї мами. Тож господиня сама зустріла гостя. У нього були ті неймовірні позатутешні очі. Потім жодне з них уже не пам'ятало, про що вони тоді почали говорити. Але говорили вони довго. Інших відвідувачів тоді чомусь більше не було. Він почав заглядати в її кафе час від часу, а вона чекала його щодня. Виглядала у вікно і сподівалася, що він прийде. Сяде за свій столик і розкаже про щось, про що вона сама ніколи б і не здогадалася. Він умів дивувати, а вона вміла слухати. Він став її щоденною потребою, її натхненням і радістю. Кохати цього чоловіка було складно, страшенно складно. Кохати по-справжньому складно завжди. Віддавати себе, забувати про свої бажання, підлаштовуватися під нього і вміти чекати. Не ставити ультиматумів і не вимагати уваги до себе. Просто чекати і вірити – що він знає краще, що він пам'ятає, що подбає про все необхідне, що його вияви любові не завжди відповідають її уявленням, але що це не має жодного значення. Поважати його і те, що він робить, розуміти його слабкості і стати його другом, дослухатися до тихого голосу всередині нього і розтлумачувати погляд його очей. Інколи це кохання їй боліло, інколи їй здавалося, що шлюб – то в'язниця для її мрій. Але потім вона знову вглядалася в його обличчя і у собі повторювала. Що щастя бути поруч вартує того болю, аніщо вартісне не дається без докладання зусиль. Вона поправила плед на плечах і зручніше вмостилася. Він обернувся, глянув на неї, мовчки вимкнув комп'ютер і підняв її на руки. Ніжно поцілував у чоло, вклав у ліжко і ліг поруч. Їй стало соромно за свої думки про те, що його справжня дружина – його робота. Вона пообіцяла собі навчитися більше довіряти тому, кого любила, до безтями. А він укрив її ковдрою, притулив до себе і мовчки – але так голосно і однозначно показав, що теж безкінечно радий, що в той дощовий день зайшов у її кафе і залишився жити у її серці. Ритуал «Ти пам'ятаєш, як усе почалося?» – спитала вона сьогодні вранці, щойно прокинувшись. У неї завжди дивні запитання з просоння. «Щось собі наснить уночі, а потім домучує». Якось запитала, за що він її кохає, потім, що він бачить у її очах, ще колись, як має пахнути любов, а якогось разу, взагалі, перевершила себе, запитавши, що він скаже, коли вперше усвідомить, що вони разом постаріли. Тому він намагався прокидатися раніше за неї і готувати каву у ліжко. Усе, як учать підручники з етикету для закоханих. І зовсім не тому, що він був невиправним романтиком, радше навпаки. Коли вона мліє від ніжності і п'є гарячу каву зі спеціями, то мовчить. Інколи, щоправда, нахвалює його, часом просто мурчить, як удоволена кицька, але принаймні не ставить своїх безглуздих запитань. Як пахне любов? Ну ви лише подумайте, і звідки все те береться в її голові – це було єдине питання, яке він пробував ставити у відповідь на її безглузді. Але вона ображалася, супила губки, поверталася спиною до нього, накривалася ковдрою з головою і взагалі поводилася так, наче вся та безглуздість із запитань переходила в ученки. Тому він відмовився від усіляких спроб зрозуміти жінку, краще вже варити їй каву щоранку. «Ти пам'ятаєш, як усе почалося?» – запитала вона. Заскочила його зненацька, прокинулася раніше. Але ж сьогодні субота. Невже йому ніколи-ніколи-ніколи не вдасться поспати трохи довше? Перше, що він скаже, коли вона зрозуміє, що вони разом постаріли, буде «Звари мені кави, кохана! Сьогодні субота, і мої старечі суглоби геть не хочуть вилазити з-під ковдри». Ти все-таки молодша. Він це вже знав. Може, ще трохи, і він навчиться відповідати на всі її вранішні запитання. І вона сама буде, чим бігти на кухню, щоби зварити. То ти пам'ятаєш? Що? Як усе почалося? Що? Коли ти закохався? У кого? Сьогодні субота, субота, субота. Ну, по-справжньому. Тобто, Ну не тобто, ти знаєш, що? Ще трішки і вона сама втече на кухню і зробить каву без спеції, натомість із вершками. Їй так гарно вдається збивати пінку. Припини, і скажи, чи пам'ятаєш, вона вже зібралася насупити губки і повернутися спиною. Ця жінка вже стільки років виводить його із себе. Вона любить млосні романтичні комедії. З її боку ліжка досі спить м'який ведмедик. У неї вісім відтінків губної помади. Вона не вміє зашивати дірки і різати хліб рівно. Вона плаче, коли читає книжки. Вона слухає блюз і теж під нього плаче. Вона плаче просто так, коли їй заманеться. Вона пам'ятає всіх героїв із романів якихось там сестер Бронте. Проте забуває купити хліба і посолити вермішель. І коли вона прокидається раніше за нього, то ставить свої нестерпні запитання. Ні, він не пам'ятає, як усе почалося. Він не пам'ятає, коли до безпам'ятства закохався. Не пам'ятає, чому вирішив запросити її на каву під час обідньої перерви. Не пам'ятає, коли белькнув оте, ти вийдеш за мене. І навіть не пам'ятає, навіщо. Єдине, що він знає – це те, що ні за що би нічого не змінив, навіть якби добрий чарівник сотню разів давав йому можливість повернутися в минуле, закохатися в іншу, практичну і урівноважену жінку, яка би сама варила каву вранці і готувала смачні та досолені супи замість вермішелі. Але він кохав цю навіжене дівчисько, хотів бачити її щасливою і досі ні про що не шкодував. Якби вона ще тільки мовчала вранці Але тоді все було б напевне, по-іншому І він нічого б не знав про спеції до кави Він не вмів говорити гарних слів Не хотів їх говорити Якщо чесно, не бачив потреби Він любив її, і вона це знала Бачила, відчувала Смакувала його коханням щоранку Інколи хвалила, інколи мурчала Як удоволена кицька Але головне – не ставила своїх безглуздих запитань. «Сьогодні субота, Люба, я зроблю тобі з вершками». Світанкова фея Її звали Лана, і вона любила світанки. Вона любила їх за гарне небо, свіже прохолодне повітря. Її чоловік ніколи не зачиняв на ніч вікно, хоч яка би була пора року. Засонні обійми, перші слова – і найголовніше – за радісний передсмак нового дня. Чоловік називав Лану світанковою дівчинкою, а вона його – Ра, бо його усмішка завжди пробуджувала в ній радість. Якщо серйозно, приводи для радості у Лани не обмежувалися світанками і чоловіковим усміхом. Вона вміла радіти всьому і робила це пригарно і зі смаком. Наприклад, заварюючи ранкову каву, вона щоразу вишукувала або вигадувала новий рецепт, вибирала філіжанки з витонченим візерунком, а поруч у маленькій вазочці ставила квіти, запах який, яких мав неодмінно додати витончених ноток до смаку. А потім красиво та розставляла, фотографувала, робила з тих світлин прекрасні листівки, і розсилала їх по всіх усюдах, тішити щасливець, у чиїх поштових скриньках вони опинялися. Вона пекла кекси і торти, пляцки і пиріжки. Всі, неодмінно прикрашаючи так, наче то були дебютантки на королівському балу, а не просто солодощі. Лана загортала їх у цупки папір шоколадного кольору і, підмостивши під низ кошика якогось куцого пледа, умощувала туди своє солодке творіння і сідала на велосипед. Її барвиста сукенка розвівалася за вітром. Перехожі й проїжджі усміхалися дівчині і поступалися дорогою, а кошик із солодощами за декілька хвилин доповнювали ще й декілька дрібних букетиків польових квітів, зібраних при дорозі. «Добрий день!» Лана заходила в маленьке і завжди дуже людне поштове відділення. Дзвінко віталася та усміхалася на супленій черзі і схвильованим тітонькам за склом. Ставай у чергу, ти куди?» кидала їй якась особливо похмура тітонька з великою торбою в клітину коло ніг. «Я вас не затримаю», – шепотіла Лана. І показувала на квіти. «Лише подарую поштарці квіти і поїду далі». «З якого раю вас прислали?» високий хлопець із середини черги передумав супитися і вирішив познайомитися з дівчиною. Але Лана лишень увічливо усміхнулася і пробралася до високого скла. «З третім днем літа! У мене людина, станьте в чергу!» почала швидко таратурити поштарка, але побачивши квіти і щиру усмішку дівчини, притихла. «Це вам!» Лана передала квіти, ошелешеній пані. Побажала черзі вдалого дня і вибігла назовні, до сонця, свіжого вітерцю і свого велосипеда. Наступним місцем призначення був дім її подруги, яка працювала перекладачкою і часом днями не виходила на двір, намагаючись учасно завершити роботу. Агов, а хто-хто в теремочку живе? Аня хоч утомлена і не менш здивована, ніж поштарка, Завжди була рада гостям, та ще й таким. Вона втягнула Лану у квартиру, жартома посварила дівчину за її фейські розваги і поспішила на кухню заварювати запашний зелений чай із лимоном та імбиром. А Лана тим часом знайшла в подруги мініатюрну вазочку, набрала в неї води, занурила туди польовий букет і поставила всю цю прекрасність на стіл швидко вийняла яблучка з кошика та поклала їх біля Аніного комп'ютера, щоби дівчина хоч часом забувала про роботу і дослухалася до давньої англійської примовки. Одне яблуко в день, і лікар ніколи не знадобиться. А на стіл виставила свіжоспечене диво, розгорнула папір і побігла до подруги на кухню. Надто довго Аня там метушилася – «Ой-ой-ой, що це ти тут влаштувала?» Тепер настала ланина черга дивуватися. «Думаєш, одна ти, фея?» – підморгнула їй Аня і принадно розклала довкруж галяретки нарізані фрукти, а тоді дістала млинці і полила їх кленовим сиропом. «Ти ж знаєш, зараз у мене в роботі книжка про чарівну рудокосу канадську дівчинку – і не замовити собі цього сиропу я просто не могла. Сироп сиропом, а от млинці, галяретка. Я думала, ти тут клято працюєш. Ходімо до кімнати. Я ще не розівчилася рахувати і прекрасно пам'ятаю, коли в моїх найкращих подруг вихідний посеред тижня. Отак от то просто, допоки більшість порядних громадян і громадянок сиділи в душних або занадто холодних офісах чи стояли в насуплених чергах, чи їхали кудись у переповнених автобусах, дівчата влаштували собі малесенький осередок королівства вишуканого смаку і приємного товариства. І коли останній шматочок галеретки зник із тарілки, а у чайничку не залишилося чаю, дівчата тепло обійнялися, і Лана побігла до свого велосипеда. Усміхатися перехожим, збирати квіти, гладити котів, які зустрінуться по дорозі, і просто дарувати радість. А потім, уже коли звечорії, тішити чоловіка новими смаколиками, радіти його усміху і разом із ним дочекатися нового світанку, яскравого, свіжого і дуже надихаючого. Сирний пиріг у бурю Дув сильний північний вітер Небо затягло сірими важкими хмарами Старі дерева в саду розхитувалися і скрипіли Молодші полохливо тріпотіли відтям Теплі золотисті кольори раптом стали холодними та непривітними Сильний північний вітер завжди приносив дві речі Бурю і сирний пиріг Тоня не любила, коли дощ стояв стіною, а небо стугоніло і розкидалося блискавками. Їй завжди було лячно. Тому вона зачинялася у своїй затишній кухні та пекла сирний пиріг з родзинками, ценомоном і ваніллю. Потім, коли буря мене, вона пригощатиме тим пирогом усіх, хто завітає до неї погомоніти. Вона запарюватиме гостей чай з меліси, а маленькому хворобливому сироті, що живе неподалік зі своєю бабусею, вона заварить чай із бузини, а на хліб намастить ще варення з персиків. Тоня закрила його спеціально для хлопчика. Коли дівчина заледве приїхала сюди, в маленьке село, далеко-далеко від міста, їй здавалося, що надовго вона тут не залишиться, от тільки набереться сил, відпочине від навчання і роботи, присвятить себе творчості, приведе до ладу старий прабабусин сад і продасть цей будинок. Нехай цей період стане такою собі її особистою казкою, оазою серед пустелі робочих проєктів, дедлайнів, суперечок із керівництвом і підлеглими та її особистих невдач. Нехай тут просто будуть її мольберт, фарби, маленький ескізник, багато рецептів варення, салатів і випічки, пару книжок із віршами та про сад і рік спокою. Але рік закінчився три місяці тому, а Тоня все ще була тут і все ще нікуди не збиралася. Сусідка тьотя Сяня навчила її вишивати. Розповідала, що тонена прабабуся вишивала краще за усіх в селі. Шкода, що не збереглося жодної сорочки і сукенки, які вона оздоблювала. Лише один старий рушник, який вона подарувала сусідці на весілля. А дівчина вчила сільських дітей малювати. Улаштувала вечірні читання для молодиць, записувала в товстий нотатник розповіді старших людей, а на диктофон їхні голоси і пісні. Навчилася розпалювати грубку, і підрізати трояндові кущі. На її тоненькому обличчі знову стали помітними щоки, як у дитинстві, і рум'янець, який завжди так тішив її батьків. Гроза гуркотіла все більше, у шипки посипало градом. Тоня вже майже приготувала тісту і потяглася за родзинками та ваніллю. Телефон задзвонив так несподівано, що дівчина ледь не випустила з рук скляночки зі смаколиками. Їй так давно ніхто не дзвонив. А ще вона боялася розмовляти телефоном у грозу. Звісно, цей страх був безглуздим, як і більшість її страхів, від яких вона намагалася звільнитися тут, у своїй маленькій казці. Краще вигадати якусь іншу причину, не брати слухавки, вона з осудом глянула на апарат і сказала йому «Ти ж бачиш, я зараз готую. Якщо я розмовлятиму, то зіпсую пиріг. Я не можу робити дві важливих справи одночасно». Але це не допомогло, і телефон продовжував настирливо дзвонити. Тоня таки схилилася над ним, щоб дізнатися, кому вона раптом стала настільки потрібною. На екрані висвітився номер її колишнього колеги. Того з великими амбіціями. Напевно, він нарешті пішов із роботи і почав щось своє. Мабуть, улаштує вечірку. Він любить робити все з великим розмахом, щоб усі ним захоплювалися і аплодували йому. Краще відмовитися зразу. «Так, пане Сергію». «Тоню? Так, це я». «Привіт, ти зараз вільна?» Дівчина потерла рукою чоло і одразу взялася його витирати від борошна фартушком. Чи вільна я? Ні, зовсім ні, я дуже зайнята. У мене зараз важлива справа. Я готуюся до зустрічі, важливої зустрічі. Ну, я не мав на увазі зараз, а взагалі. Я тут фірму відкрив. Яка ж я все-таки здогадлива. Промайнуло в неї в голові. І шукаю хороших спеціалістів. Кращих за тебе я наче й не знаю. Тільки не треба. Я подумав, порахував. Пам'ятаю, ти хотіла взяти рік канікул. Чи як ти там це називала? Рік минув. Ти готова повернутися до справжнього життя? Так, да, перепрошую, якого життя вирвалося в тоні? Ну, я мав на увазі, тон пана Сергія різко змінився на улесливий, вкрадливий, я мав на увазі, що ти можеш більше, що не варто заривати себе десь у провінції. Пробачте, але мені треба бігти, знову не встигла прикусити язика дівчина. Ти подумаєш? Неодмінно, пане Сергію, і вітаю вас із новим починанням. Дя, Тоня вимкнула телефон і взялася виливати тісто на дечку. Її улюблений сирний пиріг, утіха і заспокоєння в бурю, у будь-яку бурю. Молода господиня вже встигла звикнути до всього, справжнього і вартісного, що було тут, до днів, які вона могла проживати, відчуваючи кожну мить, кожну секунду, до вечорів, які не пролітали, як подих весняного вітерця, а які тривали, інколи занадто довго але переважно просто достатньо для того, щоби встигнути насолодитися їх закінченням. Вона звикла до людей, природи і до маленького муркотика, який прибився до неї цієї зими. Чомусь дівчині перестали уявлятися щасливе життя у великому місті, хоча у двері хтось постукав, потім ще раз, ще, ще, «Тітку Тоню!» – волав малий Олежик, якого дівчина ніяк не могла привчити казати на неї просто Тоня. «А відчиніть-но ну, нам, ми вже змокли!» Тоня хутко побігла до дверей. Замить до сіней заштовхалася ціла зграя мокрих веселих дитинчат. Малий Олежик репетував, «А я вам що казав, що тітка Тоня сирник пече?» Чуєте, як пахне. Тітко, Тоню, тітко Тоню, ніхто, крім вас, не пече сирників у грозу. Того ви в нас особливо. Дідлахи сміялися разом із господинею, поки вона діставала зі старого бамбетля красиву мережевну скатерку і накривала на стіл. За вікном ще дужче гриміло й блискало, але їй уже не було страшно, і з теплого закутка виліз моркотик і вмостився малій катрусі на руках. – Кітко Тоню, – не вгавав малий веселун, – я вам за ваші сирники хоч зірку з неба дістану і ніколи нікуди вас не відпущу, бо хто тоді їх буде пекти, хто Катю навчить, а я, як виросту, з нею отружуватися буду. Кухню знову наповнили регіт і штурханина. Тоня усміхнулася малому і сказала, – Ну, зірка мене й на небі влаштує, так що навіть не старайся, а то ще коліна поб'єш. Але пообіцяй мені, хлопчику, що ти мене і справді не відпустиш нікуди, бо мені ще ніде не було так добре, як тут. А давайте я вам іщаєм допоможу, добре? А тоді ви навчите мене малювати дощ і сонце. А давайте я намалюю вас. Діти говорили на випередки, ловили дівчину за лікті і намагалися привернути до себе увагу, улюбленої вчительки, а Тоня ще раз підморгнула Олежику і узялася виймати сирний пиріг із духовки. Сповідь йоної кавоманки Мабуть, усі кавоманки, а тим паче, шанувальниці солодкої кави з вершками і тертим шоколадом, мріють про справжню віденську каву. А я, безумовно, кавоманка, Люблю каву і вершки, і шоколад, і європейські кав'ярні, а про Відень мріяла з дитинства. Тож щойно автобус із українськими номерами в'їжджав у австрійську столицю, мої внутрішні відчуття увімкнули зелене світло. Мені стало добре, спокійно, затишно, поспіх і нетерплячість угамувалися. Я відчинила двері, і Вийшла на простору чисту вулицю Щоби просто йти нею Усміхаючись, наспівуючи Місто пісні Розглядаючи замки І жовте сяйво ліхтарів Ведучи пальцями по стінах Запам'ятовуючи місто любов Із першого погляду на дотик Усе навколо зачаровувало Дива вигулькували Ледь не з-за кожного рогу Але з особливим трепетом Я чекала ранку Лише одна думка про каву примушувала мої руки тремтіти від бажання. У ранішній дощ за вікном скромного хостелу лише зміцнив моє бажання худчі ж потрапити до кав'ярні. Але для цього ще треба було знайти саме таку кав'ярню, де би кожна аби щиця, відповідала моєму кавовому настрою. Я заходила в декілька кафе, але всюди мене щось та й відлякувало. Аж тут помітила казково гарний італійський дворик ліворуч через дорогу. Кава зачекає, прошепотіла місту, а от пройти повстаку красу – це злочин чистої води. Я швидко перебігла дорогу і зайшла всередину, а там, поміж винограду і плющу, заховалася маленька пекарня і затишна кав'ярня. Кав'ярня – моєї кавоманської мрії. Я несміливо просунула голову в коридор, оглядаючи приміщення. Привітний господар, помітивши ранню відвідувачку, відразу взяв мене за руку, глянув на білі рукавички і здивовано запитав. Білі? Я кивнула, як красиво, вигукнув він. Я засміялася і запитала, чи подають тут віденську каву. Господар трохи знітився, а потім так само розгублено відповів, «Ну, це частина Відня, і вся кава виходить тут віденська, чи як?» «Я вже знала, що нікуди звідси не піду, поки не скуштую напою, приготованого цим чудовим чоловіком, трохи схожим на доброго чарівника. Тоді я хочу віденської кави», – твердо сказала йому. Господар галантним жестом запросив мене до середини. У маленькій і дуже затишній кімнатці, заповненій свічками, книжками і красивими різнокольоровими стільцями, вже сиділа літня пара австрійців за вранішніми напоями і цілою горою дзбанків із різним повидлом. Поки я складала парасольку та вмощувалася за столиком біля вікна,